Ist dir schon einmal aufgefallen, dass wir nicht nur Gedanken und Gefühle haben, sondern gleichzeitig auch Gedanken und Gefühle darüber haben? Wir sind zum Beispiel selten einfach nur traurig. Wir sind obendrein auch noch traurig oder ärgerlich darüber, dass wir traurig sind. Oder wir sind einfach gern traurig. Wenn wir verliebt sind, sind wir selten einfach nur verliebt. Wir sind glücklich darüber, dass wir verliebt sind oder voller Angst, Hoffnung oder Spannung oder von allen diesen und noch weiteren Gefühlen gleichzeitig erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel das gute Gefühl, wenn wir eine Grippe überwunden haben. Nur wenige von uns fühlen sich einfach wieder gesund. Stattdessen spüren wir eine Reaktion auf die Gesundung, wie zum Beispiel Dankbarkeit oder Erleichterung. Oder denke an das eigenartige Verhalten, mit dem wir häufig auf uns selbst reagieren, wenn wir uns an etwas erinnern. Man sollte meinen, dass wir uns darüber freuen und dann von da aus einfach weitermachen. Aber immer wenn wir uns an etwas erinnern, regen sich erstaunlich viele von uns darüber auf, dass wir es vergessen hatten. Wir haben uns gerade an etwas erinnert, aber wir reagieren verärgert, weil wir es vergessen hatten. Die Leute vergessen dauernd etwas, um sich dann wieder daran zu erinnern. Deshalb sollte das Thema nicht sein, dass wir es vergessen hatten, sondern dass wir uns daran erinnern. Wenn wir nur einmal innehalten und bemerken, was wir uns mit unserer Selbstkritik antun, wenn wir etwas vergessen haben, sobald wir uns daran erinnert haben, würden wir dann nicht unsere Reaktion darauf verändern? Würden wir nicht die Chance, uns die Dinge zu erinnern, erhöhen wollen, indem wir uns selbst danken, dass wir uns erinnert haben? Selbstverständlich würden wir das tun. Aber Gewohnheiten ändern sich schwer, vor allem, wenn sie gar nicht bewusst registriert werden.